C'era una volta un mercante che era ricco sfondato. Aveva sei figliuoli, tre maschi e tre femmine. E siccome era un uomo che sapeva il vivere del mondo, non risparmiò nulla per educarli e diede loro ogni sorta di maestri. Le sue figlie erano bellissime. La minore, soprattutto, era una maraviglia e da piccola la chiamavano la bella bambina e di qui le rimase il soprannome di Bella che fu poi cagione di gran gelosia per le sue sorelle questa figlia minore oltre a essere la più bella era anche la più buona delle altre le due maggiori perché erano ricche avevano molto fumo Si davano l'aria di grandi signore e non gradivano la compagnia delle figlie degli altri negozianti, ma se la dicevano soltanto con il nobilume. Andavano dappertutto, ai balli, alle commedie, alle passeggiate, e si ridevano della sorella minore perché spendeva una gran parte del suo tempo nella lettura dei buoni libri. E perché si sapeva che erano molto ricche, parecchi negozianti, di quelli grossi davvero, le chiesero in moglie. Ma la maggiore e la seconda dissero chiaro e tondo che non si sarebbero mai maritate se non fosse capitato loro un duca o ardi poco un conte. La bella, oramai vi ho detto che questo era il nome, la bella dunque, Ringraziò con molta maniera coloro che volevano sposarla e disse che era troppo giovane e che voleva tener compagnia ancora per qualche anno al suo genitore. Quando ecco che tutto a un tratto il mercante fece un gran fallimento e non gli rimase altro che una piccola casa assai lontana dalla città Disse allora ai suoi figli, con le lacrime agli occhi, che bisognava rassegnarsi e andare ad abitare in quella casetta dove, mettendosi tutti a fare i contadini, avrebbero potuto campare e tirarsi avanti. Le due ragazze più anziane risposero che non volevano saperne nulla di lasciare la città Dove avevano molti amanti ai quali non sarebbe parso vero di poterle sposare anche senza un soldo di dote, ma le povere figliuole si ingannavano all'ingrosso perché quando furono povere tutti i loro amanti girarono largo e siccome a motivo della loro superbia non erano in generale ben vedute, così dicevano tutti. Non meritano compassione. È giusta che abbiano dovuto ripiegare le corna, che vadano ora a fare le grandi signore dietro le pecore e i montoni. Ma nel tempo stesso tutti dicevano «Quanto alla bella ci rincresce proprio della sua disgrazia, è una gran buona figliuola, è così alla mano coi poveri, è tanto amorosa e gentile». Ci furono fra gli altri parecchi gentiluomini che la volevano sposare sebbene non avesse più un soldo di dote ma essa disse che non sapeva risolversi a lasciare il suo povero padre nella disgrazia e che sarebbe andata con lui fra i campi per consolarlo e dargli una mano nelle fatiche. La povera Bella da principio era rimasta molto male dall'aver perduto ogni ben di fortuna, ma poi si consolò col dire fra sé e sé Quando anche mi struggessi dal pianto non varrebbe a farmi ricattare quello che ho perso e dunque è meglio cercare di essere felici anche senza un centesimo in tasca». Appena arrivati alla casa di campagna, il mercante e le sue tre figlie si dettero subito a lavorare i campi. La bella si alzava la mattina alle quattro avanti antigiorno e si dava il pensiero di ripulir casa e di preparar la colazione e il desinare per la famiglia. Sul primo ci pativa un poco perché non era avvezza a strapazzarsi come una serva Ma di lì, in capo a due mesi, si fece più robusta e, faticando tutto il giorno, acquistò una salute di ferro. Quando aveva finite le sue faccende, si metteva a leggere o a suonare la spinetta, o anche cantarellava e filava. Le sue sorelle, invece, s'annoiavano da non averne idea, si levavano alle dieci del mattino, girellavano tutto il giorno e trovavano una specie di svago a rimpiangere i bei vestiti e la bella società di una volta guarda un po' dicevano fra loro com'è stupida la nostra sorella minore e che caratteraccio triviale essa è contenta come una pasqua di trovarsi nella sua disgraziata condizione ma il buon mercante non la pensava così Egli sapeva che Bella aveva molto più garbo delle sue sorelle a fare spicco in società e ammirava la virtù di questa giovinetta e segnatamente la sua rassegnazione, perché bisognava sapere che le sue sorelle, non contente di buttare addosso a lei tutte le faccende della casa, la punzecchiavano continuamente con mille parole insolenti. Era corso un anno... Da che questa famiglia viveva lontana dalla città quando il mercante ebbe una lettera nella quale gli si diceva che un bastimento carico di mercanzie di sua proprietà era arrivato felicemente. Ci scattò poco che questa notizia non facesse dar la balta al cervello alle due ragazze maggiori le quali speravano così di poter lasciare la campagna dove morivano dalla noia e quando videro il padre sul punto di partire lo pregarono che portasse loro dei vestiti, delle mantelline, dei cappellini e altri gingilli di moda. La bella non gli chiese nulla perché aveva già capito che tutto il valsente delle merci arrivate non sarebbe bastato a contentare i capricci delle sue sorelle. E tu? «Non vuoi che ti compri nulla?» le disse suo padre. «Poiché siete tanto buono da pensare a me...» Ella rispose, «fatemi il piacere di portarmi una rosa, che in questi posti non ci fanno. Non vuol dir già che alla bella premesse la rosa...» ma lo fece per non criticare col suo esempio la condotta delle sue sorelle, le quali avrebbero detto che non chiedeva nulla per farsi distinguere e a nell'occhio Il buon uomo partì, ma appena giunto, ebbe a sostenere un processo a causa delle sue mercanzie e dopo mille seccature se ne tornò indietro, più povero di prima». Gli restavano da fare non più di trenta miglia per arrivare a casa e già si consolava nel pensiero di rivedere la sua famigliuola ma dovendo traversare un gran bosco si smarrì e perde la strada. La neve fioccava da far paura e soffiava un vento così strapazzone che lo gettò per due volte giù da cavallo venuta la notte egli cominciò a credere di dover morire o di fame o di freddo o divorato dai lupi che si sentivano urlare a poca distanza quando a un tratto nel voltar l'occhio verso il fondo di una lunga sfilata d'alberi vide una gran fiamma che pareva lontana lontana s'avviò da quella parte e distinguere che quella luce usciva da un gran palazzo che era tutto illuminato. Il mercante ringraziò il cielo del soccorso mandatogli e si affrettò a giungere a questo castello, ma rimase grandemente stupito di non trovarci anima viva. Il suo cavallo che gli andava dietro aveva visto una bella scuderia aperta Entrò dentro, e trovandovi fieno e biada, il povero animale che moriva di fame vi si buttò sopra con grandissima avidità. Il mercante lo legò alla greppia e s'avviò verso la casa dove non trovò nessuno. Ma entrato che fu in una gran sala, vi trovò un bel fuoco acceso, una tavola apparecchiata e con molte pietanze, ma c'era una posata sola essendo bagnato fino al midollo dell'ossa per la neve e la molta acqua che aveva preso si avvicinò al fuoco per asciugarsi dicendo fra sé il padrone di casa e i suoi domestici mi scuseranno della libertà che mi prendo sono sicuro che staranno poco ad arrivare aspetta, aspetta e nessuno veniva finché suonarono le undici e ancora non s'era visto alcuno. Allora, non potendo più stare alle mosse per la gran fame, prese un pollastro e, tremando dalla paura, lo mangiò in due bocconi. bevve anche qualche sorso di vino e, messo su un po' di coraggio, uscì dalla sala e traversò molti quartieri splendidamente tappezzati e immobiliati. Alla fine trovò una camera dove c'era un buon letto e perché era mezzanotte suonata e si sentiva stanco morto prese il partito di chiudere l'uscio e coricarsi. La mattina dopo si svegliò verso le dieci e figuratevi come rimase quando trovò un vestito molto decente nel posto dove aveva lasciato il suo che era tutto logoro e cascava a pezzi si vede bene e gli disse che in questo palazzo ci sta di casa qualche buona fata che si è mossa con passione di me si affacciò alla finestra e non vide più un filo di neve ma pergolati di bellissimi fiori che innamoravano soltanto a guardarli ritornò nella gran sala dove la sera avanti aveva cenato e vide una piccola tavola con sopra una chicchera e un vaso di cioccolata grazie tante disse egli a voce alta grazie tante signora fata della garbatezza di aver pensato alla mia colazione il buon uomo quando ebbe preso la cioccolata uscì per andare dal suo cavallo e passando sotto un pergolato di rose si ricordò che la bella gliene aveva chiesta una e staccò un tralcio dove ce n'erano parecchie belle sbocciate in quel punto stesso sentì un gran rumore e vide venirsi incontro una bestia così spaventosa che ci corse poco non cascasse svenuto. «Voi siete molto ingrato», disse la bestia con una voce da far rabbrividire, «vi ho salvata la vita accogliendovi nel mio castello». In ricambio voi mi rubate le mie rose, che è per l'appunto la cosa che io amo, soprattutto in questo mondo. Per riparare al malfatto non vi resta altro che morire. Vi do tempo un quarto d'ora per chiedere perdono a Dio. Il mercante si gettò in ginocchio e a mani giunte prese a dire alla bestia, Monsignore, perdonatemi, non credevo davvero di offendervi a cogliere una rosa per una delle mie figlie che me l'aveva domandata. «Non mi chiamo, Monsignore», rispose il mostro, «ma bestia, i complimenti non fanno per me. Io voglio che ognuno parli come la pensa, per cui non vi mettete in capo di intenerirmi con le vostre moine. Mi avete detto che avete delle figliuole». «Ebbene, io provo a perdonarvi, a patto che una di codeste figliuole venga qui a morire volontariamente nel posto vostro. Non una parola di più, partite, e caso le vostre figlie ricusassero di morire per voi, giurate che dentro tre mesi ritornerete». Quel povero uomo non aveva punta intenzione di sacrificare alcuna delle sue figlie al brutto mostro, ma pensò dentro di sé, non fosse altro avrò almeno la consolazione di poterle abbracciare un'altra volta. Fece giuro di tornare e la bestia gli disse che poteva partire a piacer suo. «Ma non voglio», soggiunse, «che tu debba andartene con le mani vuote». «Ritorna nella camera dove hai dormito, ci troverai un gran baule vuoto che io penserò a fartelo portare fino a casa». Detto questo, la bestia se ne andò e il buon uomo disse fra sé se, «Almeno se ho da morire potrò lasciare un boccon di pane ai miei poveri ragazzi». E tornò nella camera dove aveva dormito e avendovi trovato delle monete d'oro a corbellini né impì il baule di cui gli aveva parlato la bestia quindi lo chiuse e ripreso il cavallo lasciato nella scuderia uscì dal palazzo con tanto malessere addosso quanta era la gioia con la quale vi era entrato il cavallo prese da sé uno dei viottoli della foresta e in poche ore il buon uomo arrivò alla sua casetta i suoi figli gli furono tutti d'intorno Ma invece di mostrarsi lieto alle loro carezze, il mercante li guardava e gli cascavano i lacrimoni dagli occhi. Egli aveva in mano il tralcio di rose che portava a Bella e nel darglielo disse «Bella, pigliate queste rose, ma costeranno molto care al vostro povero padre». E così raccontò alla famiglia il brutto caso che gli era capitato. A quella storia le due sorelle maggiori si messero a berciare e dissero mille cosacce a Bella, la quale non piangeva né punto né poco. Ecco le conseguenze, esse dicevano, dell'orgoglio di questa monella. Perché anche lei non fece come noi e non chiese dei vestiti? Nient'affatto, la signorina voleva distinguersi «E ora è lei la cagione della morte di suo padre e non se ne fa né in qua né in là!» «Sarebbe inutile», aggiunse Bella, «e perché dovrei piangere la morte di mio padre? Egli non morirà una volta che il mostro si contenta di accettare in cambio una delle sue figlie? Io voglio mettermi in balia del suo furore e sono molto felice!» perché così potrò avere la contentezza di salvare il padre mio e di provargli il gran bene che gli ho sempre voluto. No, sorella mia, le dissero i suoi tre fratelli, tu non morirai, noi andremo a trovare il mostro e periremo sotto i suoi colpi, se non saremo buoni ad ucciderlo. Non lo sperate, ragazzi miei, disse loro il mercante. La potenza di questa bestia è così sterminata che non c'è caso di poterla uccidere. Mi fa una vera consolazione il buon cuore di Bella, ma non voglio mandarla a morire. Io son vecchio, non mi resta che poco tempo da vivere. Così, male che vada, posso scorciarmi di qualche anno la vita, cosa che non rimpiango, punto, perché lo faccio per amor vostro, miei cari figliuoli». «Vi do la mia parola, padre mio», disse Bella, «che voi non anderete a quel palazzo senza di me. Voi non mi potete impedire di seguirvi. Sebbene giovane, io non sono molto attaccata alla vita e preferisco essere divorata da quel mostro che morire dalla pena che mi farebbe la vostra perdita». Ebbero un bel dire, ma la Bella volle a ogni costo partire anche lei per il palazzo del mostro, E alle sorelle non parve vero perché si rodevano di gelosia per le belle doti della sorella minore. Il mercante era così stonato dal dolore di dover perdere la figlia che non gli passò per il capo neppure il baule che egli aveva riempito di monete d'oro. Ma appena fu in camera restò grandemente stupito di trovarlo al piede del letto risolvette di non dir nulla in casa di essere diventato ricco per paura che le figlie si mettessero in testa di voler tornare in città mentre egli aveva fatto conto di voler morire in quella campagna peraltro confidò il segreto a Bella la quale gli raccontò come nel tempo che era stato lontano alcuni gentiluomini fossero venuti per casa e come fra questi ve ne fossero due che amoreggiavano con le sue sorelle. Si raccontò al padre che le maritasse, perché essa era tanto buona di cuore che le amava tutte e due e perdonava loro tutto il male che le avevano fatto. Quelle due cattive si strofinarono gli occhi con la cipolla per farsi venire i lucciconi al momento che Bella partì con suo padre. Ma i fratelli piangevano davvero, e anche il mercante. La sola che non piangesse era bella, la quale non voleva inciprignire il dolore di tutti gli altri. Il cavallo prese la via del palazzo e sul far della sera cominciarono di lontano a vederlo, illuminato, tale e quale come la prima volta. Il cavallo prese la via del palazzo e sul far della sera tale e quale come la prima volta. Il cavallo andò da sé solo nella scuderia e il buon uomo entrò con sua figlia nella gran sala dove trovarono una gran tavola magnificamente apparecchiata per due. Il mercante non sapeva da che verso rifarsi per mangiare Ma la bella, sforzandosi di parer tranquilla, si messe a tavola e lo servì. Poi diceva dentro di sé, capisco bene che la bestia vuole ingrassarmi prima di far di me un boccone. Me ne accorgo dalla maniera con cui mi tratta. Quand ebbero cenato, udirono un gran fracasso, e il mercante con le lacrime agli occhi, disse addio alla sua povera figlia perché sapeva che la bestia era lì lì per arrivare. La bella, alla vista di quell'orribile figura, sentì fare un cavallone al sangue, ma si ingegnò di non darlo a divedere, e quando il mostro le domandò se era venuta da lui volentieri, rispose con voce tremante «Di sì. davvero che siete molto buona, disse la bestia, e io vi sono riconoscentissimo». Buon uomo, domani partirete e Dio vi guardi dal tornare in questo luogo. Addio, bella, addio, bestia, e la rispose, e il mostro partì. Oh, figlia mia, disse il mercante abbracciandola e baciandola, io son mezzo morto dalla paura, fai a modo mio, lasciami morir qui. No, padre mio. Rispose la bella con fermezza, voi partirete domani mattina e mi abbandonerete all'aiuto del cielo. Il cielo forse avrà compassione di me. L'uno e l'altro andarono a letto, con l'idea che in tutta la notte non sarebbero stati buoni a chiudere un occhio, ma invece, appena si furono coricati nei loro letti, si addormentarono come ghiri la bella vide in sogno una regina la quale le disse o oh bella io sono contenta del vostro buon cuore la nobile azione che fate dando la vita per quella di vostro padre non rimarrà senza premio quando la bella si svegliò raccontò il sogno a suo padre e sebbene questa cosa lo rinfrancasse un poco Non bastò per altro a trattenerlo dal dare in grandissimi pianti quando gli fu forza staccarsi dalla sua figlia adorata. Partito che fu, la bella andò a sedersi nella gran sala e anche essa cominciò a piangere. Ma essendo molto coraggiosa, si raccomandò a Dio e fece conto di non darsi tanto alla disperazione per quel poco di tempo che le restava ancora e fece conto di non darsi tanto alla disperazione per quel poco di tempo che le restava ancora da vivere perché ella credeva fermamente che la bestia sarebbe venuta a mangiarla nella serata intanto mentre aspettava pensò bene di girare e di visitare il castello, del quale non poteva starsi dall'ammirare le grandi bellezze. E figuratevi se si rimase a bocca aperta quando vide una porta sulla quale c'era scritto «Quartiere della Bella». Aprì in fretta e furia questa porta e fu abbagliata dalle magnificenze che vi erano dentro. Ma ciò che maggiormente la colpì fu la vista di una gran biblioteca, di un clavicembalo e di molti quaderni di musica. «Si vede proprio che non vogliono che io mi annoi», disse fra sé e sé. Quindi pensò, «se io dovessi albergare qui un giorno solamente, non mi avrebbero ammannito tutte queste belle cose». Questo pensiero rianimò il suo coraggio. Ella aprì la biblioteca e vide un libro sul quale era scritto a lettere d'oro «Desiderate e comandate. Voi siete qui, signora e padrona!» «Meschina me!» disse ella. «Io non ho altro desiderio che di vedere il mio povero padre e di sapere che cos'è di lui in questo momento!» Queste parole le aveva dette dentro di sé. Ma quale non fu il suo stupore, quando, gettando gli occhi sopra uno specchio, vi mirò la sua casa. E per l'appunto in quel momento in cui vi giungeva suo padre, con un viso da far pietà, le sue sorelle gli andavano incontro, e malgrado le smorfie che facevano per parere afflitte, Mostravano sul viso e a fior di pelle la contentezza provata per la perdita della loro sorella. Dopo un minuto sparì ogni cosa, ma la bella non poté far di meno di pensare che la bestia era molto compiacente e che non aveva nulla da temere da essa. A mezzogiorno trovò la tavola bella e apparecchiata e durante il pranzo udì un'eccellente musica senza che potesse vedere alcuno la sera mentre stava per mettersi a tavola sentì il fracasso che faceva la bestia e fu presa da un tremito di paura bella le disse il mostro siete contenta che io stia a vedervi mentre cenate non siete voi il padrone rispose la bella tremando no replicò la bestia «Qui non c'è altri padroni che voi. Se vi sono importuno, non dovete far altro che dirmelo, e me ne anderò subito. Ditemi una cosa, non è vero che io vi sembro molto brutto?» «È vero, sì», rispose Bella, «perché io non sono avvezza di dire una cosa per un'altra. Peraltro vi credo buonissimo di cuore». «Avete ragione», disse il mostro, «ma oltre all'essere brutto io...» Non ho punto spirito e so benissimo d'essere una bestia. Non è mai una bestia, rispose Bella, colui che crede di non avere spirito. Gli imbecilli non arriveranno mai a capire questa cosa. Su dunque, mangiate Bella, le disse il mostro, e cercate tutti i mezzi per non annoiarvi nella vostra casa, perché tutto quello che vedete qui è roba vostra. E io sarei mortificato se non vi sapessi contenta. Voi avete molta bontà per me, disse la Bella, e sono contentissima del vostro cuore. Quando ci penso non mi sembrate nemmeno tanto brutto. Oh, per questo, rispose la bestia, il mio. Il cuore è buono, ma io sono un mostro. Conosco degli uomini che sono più mostri di voi, rispose Bella. E quanto a me mi piacete più voi con codesta figura di tant'altri che sotto l'aspetto d'uomo nascondono un cuore falso, corrotto e sconoscente. Se avessi un po' di spirito, disse la bestia, farei un complimento per ringraziarvi, ma io sono uno stupido e tutto quello che posso dirvi è che vi sono obbligato. La bella cenò di buon appetito. Essa non aveva quasi più paura del mostro, ma fu lì lì per morire di spavento quando egli le disse «Bella, volete essere mia moglie?» Ella stette un po' di tempo senza rispondere. Aveva paura di svegliare la collera del mostro con un rifiuto. «Ad ogni modo» disse con voce tremante «No, bestia!» A questa risposta il povero mostro volle mandar fuori un sospiro e gli venne fatto un sibilo così spaventoso che ne rintronò tutto il palazzo. Ma la bella fu presto rassicurata perché la bestia dopo averle detto addio dunque bella uscì dalla camera voltandosi indietro tre o quattro volte per poterla ancora vedere. Quando la bella fu sola cominciò a sentire una gran compassione per la povera bestia e diceva che peccato che sia così brutta mentre sarebbe tanto buona la bella per tre mesi menò in questo palazzo una vita abbastanza tranquilla tutte le sere tutte le sere la bestia andava a farle visita e durante la cena si tratteneva con lei facendo mostra di molto buon senso Ma già mai di ciò che si chiama spirito fra le persone del mondo galante. Ogni giorno che passava la bella scopriva nuovi pregi nel mostro. A furia di vederlo aveva fatto l'occhio alle sue bruttezze e invece di temere il momento della sua visita, ella guardava spesso l'orologio per vedere quanto mancava alle nove, perché la bestia a quell'ora era sempre precisa. Una sola cosa metteva di malumore la bella ed era che tutte le sere avanti di andare a letto il mostro le domandava se voleva essere sua moglie e rimaneva mortificatissimo quando essa rispondeva di no. Ella disse un giorno «Voi mi fate una gran pena, bestia. Vorrei potervi sposare, ma sono troppo sincera per darvi a sperare una cosa che non sarà mai». Io sarò sempre vostra buona amica, contentatevi di questo. Per forza, rispose la bestia, io son giusto, io so che sono orrendo, ma vi voglio un gran bene. A ogni modo io mi chiamo abbastanza fortunato, se vi adattate a restar qui, promettetemi che non mi lascerete mai. La bella a queste parole fece il viso rosso. Ella aveva visto nello specchio che suo padre era malato, dal dolore di averla perduta, e desiderava rivederlo. Io potrei benissimo promettervi, disse ella alla bestia, di non lasciarvi più per sempre. Ma mi struggo tanto rivedere il padre mio, che morirei di crepa cuore se mi rifiutaste questo piacere. Vorrei piuttosto morire, disse il mostro. «Che darvi un dispiacere! Io vi manderò da vostro padre. Voi resterete con lui e la vostra bestia morirà di dolore!» «No!» rispose la bella piangendo. «Io vi voglio troppo bene per essere cagione della vostra morte. Vi prometto di ritornare fra otto giorni. Mi avete fatto vedere che le mie sorelle si sono maritate e che i miei fratelli sono partiti per l'armata. Il mio povero padre è rimasto solo» lasciatemi almeno una settimana con lui domattina ci sarete disse la bestia ricordatevi delle vostre promesse quando vorrete tornare non dovete far altro che posare il vostro anello sopra la tavola nell'andare a letto addio bella la bestia mentre parlava così sospirò secondo il suo uso solito e la bella andò a letto tutta dispiacente di avergli dato questo dolore. Quando si svegliò la mattina dopo si trovò in casa di suo padre e avendo suonato il campanello accanto al letto vide venire la serva la quale cacciò un grand urlo di sorpresa. Il buon uomo di suo padre a quell'urlo corse subito e nel rivederla ci mancò poco che non morisse dalla contentezza e stettero abbracciati per più di un quarto d'ora. Sfogate le prime tenerezze, la bella pensò che non aveva vestiti per potersi levare, ma la serva le disse di aver trovato nella stanza accanto un gran baule pieno di vestiti, tutti d'oro e ornati di brillanti. La bella ringraziò la buona bestia delle sue attenzioni, Scelse fra quei vestiti il meno vistoso e ordinò alla serva di riporre gli altri dei quali intendeva farne un regalo alle sorelle ma appena ebbe pronunziate queste parole il baule sparì peraltro suo padre avendole detto che la bestia voleva che ella serbasse per sé ogni cosa il baule ritornò al suo posto La bella si vestì e in questo mentre Furono avvertite le sue sorelle, le quali corsero subito insieme ai cari mariti. Tutte e due avevano combinato molto male. La maggiore aveva sposato un gentiluomo, bello come un amore, ma tanto innamorato di sé che dalla mattina alla sera non faceva altro che guardarsi allo specchio senza curarsi né punto né poco della bellezza della moglie la seconda aveva sposato un uomo che aveva molto spirito ma se ne serviva soltanto per essere la disperazione di tutte le donne cominciando da sua moglie le sorelle di bella quando la videro vestita come una regina e bella come un occhio di sole se non creparono dalla rabbia fu un miracolo ella ebbe un bel accarezzarle Nulla poteva ammansire la loro gelosia, la quale anzi si accrebbe a cento doppi quando raccontò quanto era felice. Le due invidiose scesero in giardino per potersi sfogare a piangere e dicevano «Oh, perché quella ragazzuccia è più fortunata di noi? Noi non siamo forse più graziose e più belle di lei, cara sorella?» disse la maggiore mi viene un'idea facciamo di tutto per trattenerla qui per più di otto giorni la sua stupida bestia anderà sulle furie per la parola non mantenuta e forse la divorerà per castigarla dici bene sorella rispose l'altra ma perché la cosa riesca bisogna cercare di ammaliarla con molte moine preso questo partito Risalirono in casa tutte e due e cominciarono a fare tante e poi tante garbatezze alla sorella che questa ne pianse di consolazione. Passati che furono gli otto giorni, le due sorelle si strapparono i capelli e diedero segni di disperazione per la partenza di lei che ella finì col promettere di trattenersi altri otto giorni. Intanto la bella rimproverava a se stessa il dolore che stava per dare alla sua povera bestia, che essa amava davvero, era dispiacente di non poterla vedere. La decima notte che ella passò in casa del padre, sognò di trovarsi nel palazzo e di vedere la bestia distesa sull'erba vicina a morire e che le rinfacciava la sua ingratitudine. Bella si destò tutta un tratto e pianse. Non sono io molto cattiva, essa diceva, di dare questo dispiacere a una bestia che è stata tanto buona con me. È colpa sua se è così brutta e se ha poco spirito. Ella è buona e questo val più d'ogni cosa. Perché non ho io voluto sposarlo? Io sarei più felice con lui che le mie sorelle con i loro mariti. Non è la bellezza né lo spirito di un marito che rendono felice una donna, ma la bontà del carattere, la virtù e le buone maniere e la bestia ha tutte queste belle cose. Io non sento amore per essa, ma la stimo e ho per lei amicizia e riconoscenza. «Ma non debbo renderla disgraziata! Questa ingratitudine sarebbe per me un rimorso per tutta la vita!» Dette queste parole, la bella si leva, mette l'anello sulla tavola e ritorna a letto. Appena coricata, si addormentò e, svegliandosi, la mattina vide con gioia di essere nel palazzo della bestia, Si messe i vestiti più belli per andarle a genio anche di più, e s'annoiò mortalmente nella smania di aspettare che arrivassero le nove ore di sera. Ma l'orologio ebbe un bel suonare le nove, la bestia non comparve. La bella allora teme di averle cagionato la morte e disperata, Si dette a girare per tutto il palazzo, mandando al altissimi pianti. Dopo aver cercato dappertutto, si ricordò del sogno e corse in giardino vicino al fiume dove dormendo l'aveva veduta. E di fatti fu lì che trovò la povera bestia distesa per terra, priva di sensi, talché la credette morta Senza provar ribrezzo di quella brutta figura, si gettò tutta sopra lei, e avendo sentito che il cuore batteva sempre, prese dal fiume un po' d'acqua e le bagnò la testa. La bestia aprì gli occhi e disse alla bella, «Voi avete dimenticata la nostra promessa, e il gran dolore di avervi perduta mi ha fatto decidere di farmi morire di fame, ma ora muoio contenta, perché ho avuto la consolazione di potervi rivedere. No, mia cara bestia, voi non morirete, disse la bella. Voi vivrete per diventare mio sposo. Da questo momento io vi do la mia mano e giuro che non sarò d'altri che di voi. Oimè, io credeva di non aver per voi che dell'amicizia, ma il dolore che sento mi fa credere che non potrei più vivere senza vedervi appena la bella ebbe pronunziato queste parole ecco che tutto il castello appare risplendente di lumi i fuochi d'artificio, la musica ogni cosa annunziava una gran festa ma queste meraviglie non incantarono punto i suoi occhi ella si voltò verso la sua cara bestia il cui pericolo la teneva in tanta agitazione E quale fu il suo stupore? La bestia era sparita, ed essa non vide ai suoi piedi che un principe bello come un amore, il quale la ringraziava per aver rotto il suo incantesimo. Sebbene questo principe meritasse tutte le sue premure, ella non poté stare dal chiedergli dove fosse la bestia. «Eccola ai vostri piedi!» le disse il principe. «Una fata maligna mi aveva condannato a restare sotto quell'aspetto finché una bella fanciulla non avesse acconsentito a sposarmi e mi aveva per di più proibito di far mostra di spirito. Così in tutto il mondo non ci voleva che voi, per lasciarsi innamorare della bontà del mio carattere, ed offrendovi la mia corona, non posso sdebitarmi del gran bene che mi avete fatto. La bella, piacevolmente sorpresa, porse la mano al bel principe perché si rialzasse in piedi, e andarono insieme al castello, dov'essa ci mancò poco che non si sentisse svenire dalla gioia, trovando nella gran sala il padre suo e tutta la sua famiglia trasportata al castello da quella bella signora che le era apparsa in sogno. Bella, le disse questa signora, che era una fata e di quelle coi fiocchi. Venite a ricevere la ricompensa della vostra buona scelta. Voi avete preferito la virtù alla bellezza e allo spirito e meritate per questo di trovare tutto «Tutte quelle cose raccolte in una sola persona, voi state per diventare una gran regina, ma spero che il trono non vi farà scordare le vostre virtù. «Quanto a voi, mie care signore, disse la fata alle due sorelle della bella, conosco il vostro cuore e tutta la cattiveria che c'è dentro, diventerete due statue». Ma non di meno serberete il lume della ragione sotto la vostra forma di pietra. Starete alla porta del palazzo di vostra sorella e non vi impongo altra pena che quella di essere testimoni della sua felicità. Non potrete ritornare nello stato primiero se non quando riconoscerete i vostri errori. Ma ho una gran paura che dobbiate restare statue per sempre Si può correggere l'orgoglio, le bizze, la gola, la pigrizia, ma la conversione di un cuore invidioso e cattivo è una specie di miracolo. Nel dir così diede un colpo di bacchetta e tutti quelli che erano in quella sala furono trasportati negli stati del principe. I suoi sudditi lo rividero con gran gioia ed esso sposò La bella che visse con lui lungamente e in una felicità perfetta perché era fondata sulla virtù.